Prezoen aldeko oiuak eta zakabanaketaren kontrakoak entzun zine matez ere donostiko karriketan. Gizezku bideak, bakea, konponbidea, lelopean antolatu manifestazioet jendetzuan. 8.000 jende inguru bazirila diote zonbai komunikabidek eta duela azte xuxen izan abokatuen zarekada zalatzea zen manifestazioen xedetariko bat. Baina zalaketaz gain, urratxak eman behar direla ipatu da ere urratx sendoak, horrelako sarekadak eta txiloketak gertatu ez daitezen gehiago Txiki Muñoz ela sindikatako burua da eta ino etxaide lab sindikatakoa Gu prez gaudai estabeidatxeko eh, alde batetik eta bi apuntua da diagnostiko haman komun bat edukitzea eta oso beharrezkoa da ulertu behar dugu elkarrekin zergretatzen den Espainian eta guk alde batetik eh, ikusten dugu eh, Eusko Jaularitzaren jarrera eh, elakezindu ulertu oso jarrera aula delako, eta ezin dugu lertu zergatik ez du mantentzen jarrera tinko bat Espainiako gobernuaren kontra, hori alde batetik, eta beste aldetik nik dut beste on artean egin behar dugu hausnarketa zakaunago, eta hori egin gabe dago. Aste honetan ikusi dugu, erri honetan badagoela indar nahik horik prozesua aurrera teratzeko, bagaudela eragile asko prozesu honen arte kompromisoak gureak egiteko. Iduritzen segut gararaia dela eragile sindikal, eragile sozial eta eragile politikoak gogo bat egiteko. Eta erabaki berriak hartzeko herriari dagokion leku emateko eta herriari prozesu honen alde lanean jarraitzen emateko eskaintzak egiteko. Manifestaldiaren amai irarako mintzaldian, Madrilen duela astebete gertatu abokaten sarakadaren kontrakomezuak eta bertzolariak ere izan ziren. Atxilok eta haue erasotuzena dira bate askatasun eta demokrazia egoera bat sortzeko egiten ari diren aleginei eta egoera sozial eta politiko berriari Herri bat dagoela zutik eta tinko naize eta mea txuka, diren etorriko Ez diegu indara hau gelditzen utziko Eta larumateko manifestazioen ohiartzuarekin bukatzeko, presoen senideena. Etxirate elkarteko Maider auztiza bozerra mailaren irudiko, gizarteak presoen gaia barnatzen ari da poliki-poliki. Gizartea bera bere zetasunean, elkarrengandik gero ta gertuago dagola dago, esan dezakegu bentxe guri dagokigun aldarrikapenetan ez eta guk bete esan dugu guk onartzen dugu herri honetan jende askok sufritu dula kolonez berdinetako ta motez berdinetako gizarte jende ezberdinak, ez baina azkenan sufurtzen duen pertsona batek ba ba daki jartzen bestearen lekuan eta eta baina baitzen duguna da ba bueno sufrimendu hori zabal hori ba Aitortza egiten da neinean, bagero eta erraxagoa dela ulertzea ez bat abestearena.